Bueno, pues, eh, Julián, vámonos a Galicia otra vez. Veña va. Vámonos, Elía, a nuestra tierra. Y vamos a falar con un paisano que muchas veces estuve enxogando con él. Vamos a falar con Kiko. Ese, más que paisano, es amigo... amigo pero buen amigo eh amigo dos amigos sin duda y además de eso que fue uno dos también dos fundadores de radio ¿eh? sin duda el eh, presidente duda. Da sí, de la asociación Rose en fin que un hombre fin sí. muy valorado, muy, muy, valorado, valorado. Eh, muy valorado muy valorado sobre todo muy, muy valorado, valorado eso sí muy valor eh, vamos de ellos buenas tardes vos tardes Quique. Buenas tardes, no no son muy muy merecente de tantos elogios por por la vosa parte. Hombre, claro que lo eres, mi que... mi humildad de fago lo que puedo. Eh, claro que lo eh, eres. Eh, bueno. E tanto que sí. Ademais, tú fostes un dos primeiros que pasou aí que por Radio Cornelia ia fazer o programa. E outro máis que se é, fai. Manolo, Manolo, que foi o primeiro... Sí. Manolo foi o primeiro director do programa de Radio Cornelia. Sí, pero tam, tú... Tam, tam de, tamo tamo, tamo tú Galete, pero, sí, tú no, estabas no. aí... Tú estabas ahí sí. de diante, bueno, y junto con Malenco sí, Antonio, de, de con gente. todo Antonio, un grupo de gente bastantes sí, personas sí. que ahora un ya no me acuerdo de <risas> pero en todo no, caso no, pero eu non me olvido sobre todo de ti, de Antonio de, en fin, de Xulio bueno, de, de, de, de Armando bueno, das, das persoas que Xosefina, que fixemos Está o programa bien, pues, durante cinco anos sí. eh, de, logo despois Eh, bueno, de todas as persoas que, que xa fai 50 anos de, de que eh, si sí. criáramos aquel neno da que na asociación sí. Rosalía de Castro non? Sí, que, sí, sí, sí. Que, que, que bueno que fora a partir ali dunha, dunha, dunha CEA que me acordo perfectamente sí. máis afiadores que outra, que outra cousa ali no arte <risas> sí. pues, pues, Pero... eh, bueno, como non xuntando máis e eh, facendo cousas por aí eh, bueno É unha, desde logo, unha lexitia de que de que a cousa siga para diante, é que nova xeracións pois pois vayan retomando o o noso testigo, non? Uh -huh. é, é, é bueno, pois, teño que por aquí teño que dicirvos que está un tempo horrible, estuvo granizando e chovendo por a mañá eu normalmente vou tomar o café a un, un, un concello que é casi con aldea, que é pequeno, que se chama Teixeira, e desde aí teño unha vista preciosa de, do Courel, de toda porque ten, está así no alto mm. eh, un concello pequeno, pero moi bonito e, eh, mentras tomo o café, pois pues, o día que está como an, an, an, Antonte que, sí. por exemplo, pois, cando sale así o sol, te, en, toda, en toda a extensión, pues, en toda extensión, o Pía Pacharos, e todos esos montes que Manolo me enseñou, usted verán non? si sí. É que, que bueno, que tuve un privilegio de, de, de estar na súa casa e de ensinarme todo aquilo que é unha verdadeira maravilla. Eu xa pasara unha vez por ali, pero de paso, non era non non non tanto demais da casa de Manolo, pois pues, bueno, é, un, é, é como un balcón ao ceo, é dali sí. desa de, de, de eternidade, non, é precioso. bueno, pois pois eh estamos nun non sei, eh, habrían abrían cousas que contar, sí. mm, lo que se refería a Manolo da, telefon... de, de esto, da telefonía. sí no um, que o, o quitando pero penso penso que hai un, un programa da xunta porque están empoñendo da pa, para un sistema de parabólicas que non é o que había se veía antes uh -huh. que é máis rápido incluso que a fibra óptica de dentro de pouco a fibra óptica vai quedar o soleta tamén porqueto sí. eh, eh, vai así hora de rápido non uh -huh. ahora que estamos co 4G logo virá o 5g que xa é eh, eh, un día que veime to, asustadísimo porque estaba... Uh -huh. Era no verán, estaba no, no balcón, oi, en detalle, vin pasar cinco ou seis, com, eu pensei que eran como meteoritos ou así, iban todos xuntos, e digo, y, bueno, aquí ven o fin do mundo. E logo, resulta que eran dos señores este do... do um, cordo, nome do, bueno, do, do que ten os coches eléctricos Tesla, non? que ten Tesla. Un, unha fileira de, de satélites por aí montados que, que ten a marilleira. Entón, pois, bueno, cando monten o... O 5G pues, se ve que vai ser a, a leche non porque vai, vai, vai cambiar o, o uh -huh. mundo. Non sen se prevén o, o, o no sé si premal, pero bueno, vai sí. ser unha cousa brutal. Uh -huh. Pois pues a, a alcaldesa do Caurela, de Folgoso, estaba, está, parece ser que está facendo xestios, para además eh, eh, comunicándose directamente con, con Telefónica, con Movistar... Uh -huh e ca mm. e ca xunta e con están facendo todo posible para que lles poñan a programa, porque, porque o, o... precisamente na, na Novar, un barón de Boveu, Tomar o Café teñen este problema, cae eh, no cobre, entón, eh, un, había un os folletos de lástima con un teñeo de agora había un folletos incluso no, no que no que bosía que que bueno, por lo menos eu que promete a, a Telefónica, está a través de outra compañía, pero o sea, unas prestacións máis máis rápidas, incluso coa fibra ótica. Eso que espoñían eles na no no, no panfleto es Entón que se podría poñer en calquera en calquera aldea, en calquera casa, en calquera sitio, ¿no? poño que a, a telefonía por por satélite, claro, o sea, non no, no problema é que teñen elí precisamente a infraestructura esta mm. que claro, Según, según, según eles dicen parece ser que eso es super caro e como ilía hai poucos votos, pois hey, xa sabes o que pasa no, o, sea, o, o certe que aquí en aldeas pequenas una cena fin, miña casa mi pixeron a fibra óptica que, que teño e tal pero bueno, es, es, incluso claro que a fibra óptica o, o bon que ten que bueno, teño unha contratación e tal Entón, eu podo ver... Podo ver... Se me vou aí a Barcelona, por exemplo, pois, pois podo, podo mm, operar ca uh -huh. a, mm, co, co paquete que teño contratado na casa, pois sí, as claro. películas e todo eso, podo verlas eh, a través, por exemplo, do móvil, pois mm, ponho unha, unha conexión a, a televisión, e, eu veixo todo o que poda ver aquí, uh -huh. pois todas as todos os partidos de fútbol o que teña sí, contratado sí, sí. É, é, é mesmo a, a, a conexión porque a conexión faco a través do móvil o sea, yeah, eu, eu, yeah, conecto, yeah. eu conecto o móvil ca, co coordenador co, co sí, sí, entón sí. Entón, do ordenador xa entro todo o meu paquete, eh, pero bueno, esa, eh, entón poño ya a pantalla da televisión, televisión fai-me de pantalla, eu conecto, tiño unha conexión, sí. eh, sí, podo velo a través, ven a través do, do móvil ou ven a través da televisión. Sí, eh, son, sí. Entón, eu tendo o móvil, pois pues, teño conexión tamén para pro, pro, pro ordenador, vamos. O sea que todo, todo vai tamén en función de... Claro, tamén, o que, o que pasa, o que sucede é que eh, pre-descargar xente que descarga, sobre todo a non que descargan xogos, películas sí, sí, e tal, eh, claro, aí, aí xa é máis complexo, pero eu penso que para traballar, o que o que, um, que facer traballos desto que se faen agora na, na casa, non, de... Sí. Eh, pois pues, pues, eu penso que, que, que, que su, dá suficiente dá suficiente megas ou incluso a través do móvil, non uh -huh. eh, pero pasaje, ele, o, ele está o camping eh, eh, si, sí, entón penso que non é tanto eu penso que no caurel desde logo que eso sí se pode solucionar mellor pero eh, sería, sería bon, non lo sabe, o mellor que a mí, non que a, a carretera A estrada que vai de Xeoán e a Patarca que vai ao Cebreiro, que, bueno, está así, daquela maneira, máis abruta. É fundamental, non, para o que o Courel, porque mmm, a entrada, digamos, de Pedrafita e da Nacional 6 ao Courel, pois, pues, pues, carai, que sea unha entrada que, que podas entrar ben, non, porque... Mm. Incluso indo de, de, de, desde Quiroga vai o sea hai unha cartera pues bueno é abrupta porque é de montaña como como son, donde son eu de Navia, pois pues, un ve sí. pico triinta quilón vea e pico de quilómetros, pues caso as curvas e tal, pero bueno coen vendo os coches que é importante caro cuando vas por unha carretera que pa a a a mai de, de ter un montón de curvas, pois, pois é estreita, pois pois tá xogas Eu, por exemplo, cando baixo de Fonsagrada, é xa do Armando, eu prefiro baixar de noite porque veixo as luces dos coches é... e tal e... É tanto que é, si. Aqui. Si, si. Claro. Pero perdonade que me estou enrollando un montón, eh? No, está, está, no, no, no. Estás, son eh, cousas reais. Estás facendo unha opinión correta de, de, <risa> da, da, da idiosincrasia <risa> da, do, do, do, daquela, daquelas terras. Sí, sí. Pero claro... Sí, o que, pasa ah, es que A mí esto... Xócame moito esto de que si de Galicia profunda, que si non sei que... <risa> eu eh, penso que eso... Eh, Dando logo, eh, eu prefiro ser da, da, da Galicia profunda que son, eh, sinto unho claro, orgulloso, pero que que eh, Oxe, por exemplo na no CPI de, de Navia no, no, no colexio de Navia, si sí. podes entrar, non? Mm, eh, que teñen unha páxina de moi moi ben feita, que fan teatro, fan cousas, fan vídeos, fan sí, sí, 500 50 sí. cousas, eh, teñen máis prestacións que teñen en Marbella, porque sí. <risas> O ser menos rapaces, pois, claro. pois, pois bueno, pois, Parte que lembro, máis cando estaba, claro, lembro cando estaba o meu neto, pois, por exemplo, nun instituto de, de Lugo, <risa> ou, incluso, bueno, na verdade, agora xa tamén vai menguando, pois, sí. un, un, por exemplo, un microscopio, pois, tiñeno que compartir, pois, pues, como cando eu fixen o bachiller, tres ou catro, claro. el eh, navio, pois, non, era, sí, podían sí. compartir un e tal, o xa, ten moita además claro, o ser menos, pois pues, pois pues, bueno, parece casi como clases particulares, o sea, sí, son sí. Uns 50 nenos, creo que son ahora, ou 60, non sei. menos, eh, sí, claro, o problema é no Courel, que claro, que eu coñe que eu creo que é veterinaria no Courel a toa como fui un presidente da AMPA de, de, de toda a zona esa de Botavo Cobrel, Sto Tria Castela, Nogais e de Cerrea, Pedracita, uh -huh. Navia e, e Cervantes, non? Uh -huh. Xuntámonos todos, lembrome en Pedracitas, xuntámonos, xuntámonos en, perdón, en entre en uh -huh. e claro, estaba moi keixosa a, a a veterinaria que era presidenta da AMPA do Cobrel porque porque kitaranlles o fixaranlles unha, o sea, kitaranlles o colegio, que irían isto su quitar o unitario, non? Porque éta sí, sí, sí, sí, sí, un colegio unitario, pero que van os nenos e tal, o sea, de varios cursos, se son poucos, pois podes podes agrupalos, o pues mellor se si 10, 10 ou 15, pois pues agrupaolos esas eh, escola unitaria, pois pues, como que fomos nós, que, sí, que era que era moi boa. Uh -huh. Eh Eh, estás facendo moito eso das colonitarias. Creo que nun, nun, non chegaron a quitarla do Coorel, eu sei bom, porque... E, eh, eu penso que o co Coorel, a Navia, e, eh, bueno, todos estes da montaña, non? Eh, Con o co tempo vais a volver a repobrar, porque sí, eu... as ciudades están... Xa desaturadas. Daron de, si, deron de si todo o que tiñe que dar. Entón, agora nas ciudades, eh, desgraciadamente... Estase dando un fenómeno que, bueno, que na universidade estudiábamos, unha era o fenómeno do cuarto mundo, que se sí. chamaba, non? Xa, xa pasaba o terceiro mundo. que pois Esta xente, eh, pobriña que, pues, que ven que, en pateras, que moitos e eh, tal, sí. e logo metense nas xudades, nos arrabaldos, sí. eh, acinados a veces, bueno, bueno. Pues, pues, eh, o sea, factorías que quedan abandonadas por aí, lindo, eh, sí. pues... Pois pues, moito peor, moito peor Que podían vivir, por exemplo, pues, nunha, nunha aldea sí, sí. Pero non só dos que veñen de fora Da xente uh -huh. que ven de fora Porque mm, a xente que ven de fora Incluso de, de, de non sei, de Sudamérica eu así, Que compartían un piso Pois pues, pues como, como sucedeu cos españoles A xente de, de aquí que iba a Cornellá Que era un piso de 50 metros eh, Pois pues, vivía toda unha quantos? familia De oito de, de, de, de, de ou dez de, de, de, de Persoas, non? Si, sí, pues, si sí. Pues, teñen esa capacidade agora a, a xente esta que vén de fora tamén, pois pues de, de pues bueno, pues, mm, dormen, van poñendo colchóns por aquí, pues, tá, pero bueno, por menos dormen que, de, de, de refirma a xente, sobre todo de Sudamérica, incluso sí, tamén sí. De, de de de outros sítios onde Sí, Do país De Sudamérica, de, de, sobre de todo Por aí, non. Sí. Eh, pero bueno, é unha deixa de ser unha vida unha um, non sei, eu penso que esa, esa xente, se viñera uh, ao campo eh, que lle deran oportunidade que... sí. pero aquí tamén se están poñendo bastante o, pe, o pescozo aos labregos tamén. E, e, e faeno dunha maneira intencionada non sei o porqué pero n, ainda unha manifestación non fai moito eh incluso incluso esa os que teñen Unha gandería máis ou menos um, importante, non, con con zen sí. o um, zen típico de de, de, de, de reses, non? Sí, sí. Pero xa que non che deixan ter A mellor duas ou tres vacas ou, no, ou no. así ou ou catro ou cinco Velles por para no. entretener, Teis que, ou oh, que sei, declarar, facer un montón de de, de, sí, de, sí. de E, e, e gastos e todo, entón non están ajudando moito a, a no. digamos, o que haga a, o instalarse no rural están, mm -hmm. hai un interés en, en bueno, en, tamén en que supoño que o que queren é repoblar repobar de de, o que sei de eucaliptos, de, de cousas ah, sí, bueno, sí. eles teñen, o xa, sea, o eles, os, os que mandan e, fai, e programan pois teñen mm -hmm teñen unos teñen unos, expectativas pois, que que nuno las conta, pero bueno, sí, eh? por exemplo a publicidade de de Ence, a, de esta empresa que, que cada vez que está en Marín, non? Sí. Pois, pois, bueno, pois aparece eh, de unha maneira así moi sutil na, na, na televisión galega. Sí. plantando eucaliptos o sea, tal, eh, nos compramos, e ustedes planten los eucaliptos o a sea, tal a salir, como, no sé, sí. como un neno incluso, tal sí. plantando eucaliptos, cando bergamente os eucaliptos, pois pues, pues, pues, de pues a, terra, eh. a a terra totalmente, e a paisaxe, e todo, Porque era era lo que se decía Digo, vamos a ver ¿cómo van a plantar isto eh, pinos. Bueno, tú que conoces a Serra de Restelo, era claro. todo un pinar, ahora pues ya ya lo están cortando, es que pasan cambio, yo no sé de dónde sale tanta madera porque cambio se cambio En Restelo tiña unha vista preciosa sí. Tiña unha vista preciosa Desde Restelo viese mm, prácticamente Os ancares leoneses Os ancares leoneses e, Incluso a parte do, do Corel Tambén llevabas unhos prismáticos ya, eh, sí, sí. Eh, Había un punto xeodésico Destos que, que sí. marcaban Ahora xa como os pues, GPS no, no, Retiraron os, os puntos xeodésicos Pero sí. ali en Restelo había un punto xeodésico ¿no? Era o que determinaba a altura sí. eh, Entón pois Pois pois pues de dali, bueno, era unha gozada, sobre todo se sí, sí. si Bran Nobrao cando cando facías así moito calor, facías unha merenda, estabas como, vamos, como... Como un rei nunha testa e a testa polo río abaixo. Claro, podías ver as duas bandas de... As duas bandas de, digamos, do navia a banda esquerra e a banda dereita. Sí, sí, sí, sí. Toda parte, digamos, o teu pobo, liñares, bueno, todo, o que izan... Todo. Os vilares, hasta o louxas, bueno, todo. É unha vista preciosa. Despois para outro, para A outra banda, pois igual Vía na sí, Fonsagrada perfectamente Sí, tamén, tamén sí, sí. Vías a Fonsagrada E eh, eh, bueno, todo eso, eu, eu subín co coche pois non fai moito bueno, foi, sí, xa fai xa, xa mellor non, así, non me acordo, cinco ou uh -huh. seis anos ele veim unha grande decepción porque cheguei co coche até ali e tal e encontréme con uns pinos altísimos tal, sí. daba moito tempo sin ir Pois agora xa non hai pinos O sea, supoño que, está, pues, está, está, todo, está todo limpio, bueno, casi todo, hasta que chegas como quen dice a tu enviadoira está casi todo limpio Pero, sí, pero muy... non, te, non te preocupes que xa aplantarán outra vez Bueno, e ¿no? tanto que sí eh? car... Ali había había unhas carreiras, como lle chamamos nos, unhas sí. carreiras sí. feitas por, por, por a... Por, por a fazenda que é o que se tiña que potenciar en Galicia eh, a fazenda como, eh, como esta nosa amiga de de, si, si. de Viana do Bolo a, eh, eh, uh -huh. entón a, eso que había que potenciar cando estaba Colotilde de Trigal sí. a, de, de Trigal a, a Grandela sí. pues estaba todo limpo a todas as carreiras, podías andar por ali que era unha preciosidade porque todo o que eran as quirúas, as suces, as, as, as carpanzas e todo sí. eso quedaba todo limpo as cabras e as ovelhas, e todo limpaban todo. Uh -huh. Eh eh bueno, primeiro pois pues, incendios, de segundo, pois carai, pois hasta apetecía che facer un paseo porque desde desde de, ese é un paseo moi bonito, ademais é un sitio que que dá o sol, que para tomar o sol é precioso. Pues, sí, sí. Pois pues, pues, claro, ora quedou todo aí na eh, eh, claro, pregunto eh, tal, eh, non deixan tampouco ter xa fenda, que ter aí un Na, o, que pre, o que pretenden é que te dediques á sí. gandería ya, grandes... a, a, a gandería intensiva, non, eh... non eh, en entón, pois non, oh. o, o que se dun anxeito ecolóxico, e de non no. non é maneira porque te porque te comen. Sí, en verdade, sí, porque mira, tú, coñeces a garganta e indo pa, en Asturias xa si, sí, ali hai unha manzanilla boísima si sí. hai unha campi, campiña eh, eu, eu sempre iría a manzanilla si, sí. si, sí, sí. pois eh, me dicía un paisano que en dalí que lazoa, pero que estaba enterrachá e entonces pois eh, eh, eh, el era nacido nun, nun pobo que se si o ves dache vertigo que se chama arruñada si o ves, dáche vértigo. Pois un tío que ahora vive un xo, pois di que, que vamos, ten 260 cabezas de vacas. Claro. E entón, pois era o que dicía ele, sin embargo, subiste arriba a garganta, que ben sabes que sempre hai moita niebla, pois sí. os cabalos ten todo afeitadito. Sí, sí. Todo afeitado pero es que rabaños de cabalos, en, eh? En Asturias eh, son bastante máis... teñen máis cura, como dicen os... Sí. Cataluña, non? Claro, sí, sí. pero que é o medio ambiente, é tudo. Te xo par se... Invertir en en digamos en, sí, en en en ecología e novas novas propostas é sí. eh, eh, eh, súper rentable en Sumeo que era eu acordo en un sitio como es como diz, como diste, non a bruta estamos pois bueno, non no sei sé si se pasaches por alí por Sumeo, pero sí. pois pues, teñen todo que una, un unha vergel e agora sí. pois pues, bueno, hasta foi ali a día reina de sí. Yetecia, foi sí. alí, bueno, un Sí, sí. Eh, bueno, pues, montaron unha serie de, de, de cousas con cabalos, eh, con cous eh de, sí. eh, de pa, casas pa, rurais e todo. non eh, pasa nada. En nun eh, parque temático, pois pues, pues, precioso, que era un sitio, bueno, su, supermonta, cunhas montañas que non son como as nosas. Eu as nosas montañas e os dedulles que son como como, como se si foran os as as as, as O sei, o sea, sí. as tetas falando claro dunas dunas rapazas, porque son moi bonitas, o sea, dan, sí. as, de, en coto de restelo, por exemplo, sí. fai fai unha fallas un uns unha, formas preciosas sí, sí, sí. eh, pódese po, eh, traballar esos, sí. esos tesos tra, son super traballados sempre se traballaron sempre se botou pan e todo sí, sí, sí. en asturias é imposible porque son montañas moi con a parte que son rocosas como moirocha sí, sí. pero, pero mira embargo sacan pues, sacanlles sacanlle punter levan sí. sacanlle punter van van estes escaladores sí. a, eh, eh, son, son máis dados a a buscar solucións, non? Solución. Eh, despois sí. hai outra cousa, que hai unha escola de capacidade de capacitada agraria, claro. de capacidade agraria Capacita e então pois capacitación agraria. Capacitación agraria exactamente. Mm. Pois hai unha escola desas que lles dá porque donde estuve eu, dicíamos paisano que había eh, aquello o levara Galicia pero os estudianos deronse conta da ponte, eh, eh, do valor que tiñas e volveron a él e entonces onde plantan onde teñen o gando dice o principado trai esa auga ten que telo limpo eh? se si hai vale. prado ten que telo prado limpo iso si, sí, se non quitañelo iso si, sí. ora Tú dices, eh, necesito un cierre, pon cierre. Necesito auga aprobando, pois pues teñen a auga. Eles non sei onde a saca nin como fan, pero teñen todo eso. Que en Galicia, eh, eh, eh, eh. Sí, a eh. verdade é que temos, por exemplo, a Taramundi, que está ali eh. Cerquiña, está certo. Sí. Eh, te, eh, teñen o montado... Vamos, ali, base sí. un domingo, eh, bueno. está, está a tope. Eh, Taramundi é unha aldea, como pode ser Barcia. Si, si, máis ou nada, menos. O sea, non, é, non é moito máis, eh? Non é moito máis, o sea, teño amigo, teñen ali, mm. queda está asombrado, non? De, de, de como montaron sí, aquí sí, un sí, plan sí. turístico, a los, que son as ferrerías e eh, tal, eh? Uh -huh. eh Eh, o sistema aquel que teñen alida ahora me acuerdo bueno, onde sí. están todos os artilugios si, si, si bueno, pero Galicia opta máis pola, pola pero a, pola en, donde, hasta... en Galicia incluso hai, porque, non sei sé, o minifundismo mmm, Eh, ainda, ainda sigue A sí. nosa mentalidade o sea, En Asturias, por exemplo, non hai as casas que Estas brutales que se fixeron Aquí en Galicia, que costaron tanto Que agora están eh, xente que estuvo en Suiza Ou sí, por aí sí. en Alemania tal. Bueno, O veciño fixe unha casa que tal e Eu fago outra tamén outra, ta... De unha maneira casi desmesurada Ani son unhas casas máis pequenas Máis sí. adaptadas o, o, o, A prevenir o, eh, o, o entorno Eh, eh non non a estas que, que, que ves por aquí que botas as manas á cabeza e digo bueno, tal, e logo ves que están fechados, non? Porque sí. eh, coñezo moitos, moitos xales por aquí que, de, de tíos que están en xente, digo tíos ou familia, non, que están sí. fora, é que eh, incluso incluso a anello facer eh, tal, o sea, sí, sí. a xente funciona moito feísmo, por, por envexas e eh, cousas raras, eu que sei, Bueno, Quique. Bueno, pois pues, sin unha oferta eh, igualmente pero eh, bueno, tampouco non hai que desanimarse. No, eh, no, no no, eh, no, no, no. Penso nada. que Galicia Galicia non é un país non é un país pobre, un país empobrecido, é empobrecido porque eu eh, teño eh, que, eh, sinto moito porque en porque me eh, escoite, pero penso que a mellor xente de Galicia fomos os que, eh, os que os que emigramos. Sí. Entón aquí quedou unha serie de xente, pues, non digo que sean máis tontos, pero no. acomodati se, non, que se foron acomodando aí eh. cousas, e non se non moito, non. Entón pois, pois bueno, agora Mira. agora pues, pues, unha cousa, unha cousa que dunha obra de teatro. E dicía allí, ela, o, o, o tío, o marido, dicía allí, te gustan mis pechos? Dice, no, bueno, non es que non me gusten, es que los tines moi acomodados. E <risa> <risa> aí en Galicia, pois, pues, quedou xente que se acomodou moito. <risa> sí, bueno, claro, porque houve, houve xente, por exemplo, nas aldeas, como na no same marcharon sí. fueron quedando pues abandonadas, eh, sí, ¿no? Bueno. Eh eh entonces pues, pues claro, os, os un ou dous que quedou nesa aldea sí. ou a veces incluso hai algun os eh, en algunia que explotan os os prados de, de tres aldeas, e eh? sí. por exemplo un prado que que temos nós eh, en En, en Freches pues, pois sí. veñen a traer as vacas un un de Cervantes, porque ora transportan as en sin sí, camión. En, en, en camión, o se por aí, elevan as a pastar onde lles parece, entón, claro, claro eu, eh, ves as vacas a pastando nun pobo que non ten xente, o que sei en Curuxedo ou Molla, sí. que queda xa moi pouco, non sei, por ali Eh Se sí, tedes terras, desas casas e tal, de bo, bueno, menos mal que ainda hai algo de xente, pero non hai. Claro. O sea, pero, non, pero, fora, pero non hai. Sí. Pero non credes que en Galicia están máis pola pola ganadería intensiva que pola expansiva? Por eso Na alta montaña e todo eso claro, tá, claro. tan tan, uh -huh. tan tan tan desaproveitado todo eso, sí. porque allá donde tendría que estar todo ese eh? ese ganado que estaba eh, expansivo, sí. que hai sí, sí, sí, hay, sí, sí. hay alguna zona, hay zona que para la mayor parte son uh -huh. intensivas. Sí, sí. Que claro. también allí granjas vacas amontonadas montonadas Claro, entonces esos esos son os que no nos interesa que se claro. unha agricultura expansiva como claro. este, como a que eh. tenga A, a a nosa amiga esteferna oh, aí ao oh, tío mío a da carqueixa du... no no a, a, a, no a de Viana do Vougo que ten casas ah, a as, as a as a, no, a noso amigo poeta ah, sí, ah. Sí, vale, a, nosa, a, a poeta pastora que diz sí. Samuel bueno pois pues, pois pues, pois, pues, o sea, poñinde poñinde po po po po trabas nas rodas para que non Pero por interesa a intensivo, tanto claro, na sí, sí. claro. gandería como como, claro. como como agricultura. O sea, pues agricultura igual, esa esa administra esa administración. Sí, sí, sí. Claro. As competencias eh. na administración local. Sí sí, local. sí, sí, Sí, bueno, sería sí, que... nacional autonómico. Eh, sí, Entón claro, pois, pois eh, o cholle está aí. Entón claro, se si non hai unha, se a Xunta de Galicia non apoia a a esta xente, que non a l apoia, porque claro, quen os votos cañeiras pois, son os claro. grandes, non? O tal, entón pois se se se ao vou a montar unha, eu, eu teño amigos que quixeran montar unha pequena adega, non? Porque teñen, sei, mellor unha produción, pois pois pues que xea de 2000 litros de, de, de viño ou así. Sí, sí, sí, Incluso un plan ecolóxico e tal, é é imposible porque non teñen subvención ou non teñen nada e encima pois pues, a unha serie de requisitos que os volven locos. Eh? Eu, claro. incluso, eu falo, isto non é falar por falar, o sea, teño temo comentado co de, uh -huh. das co que bueno, so que levas tensión agraria, non? Sí, Aquí, sí. Eh, eh, falamos bastante do tema este, eh, e sucede así tal, tal cual, non? Que... Sí, sí, sí, sí. Eh, e logo, claro, todo esta xente que este son auténticos, auténticos depredadores, non? Sí, sí. Eh, os que andan nos pinos e todo, porque bueno. andarrasan, que van cos camións, que van cas maquinarias, non lhes importa, importa estes pepinos de cargarse castros, cargarse bueno, mamas, na, cargarse... que venha, o que venha, o que venha. Eh, no temos un castro, temos, temos mm, varios castros, no teu, no teu povo mismo en Linhares hai un castro precioso sí, sí. que se podía reconstruir, pois pues eso ah. dá moita vida. O castro de Boal de Asturias que está mm, sí. entre Grandas de Salim e, e, e, bueno, e, e Outranávia, sí. en Boal, pois pues vai moita xente, Vai sí. moita xente visitar os castros é, Onde vai a xente, pois deixa cartos claro. algo, algo sempre deixan claro. eh, eh, Entón mm, a, a cultura é todo toda a vida A xente, pois O castro que hai de Quindous De Santa Marinha, pois vai xente eh, Non vai máis xente porque tampouco Hai que enllarme ali Un poco mmm, en Quindous que pone así algo de eh, que ape, apenas está sinalizado, eh, no sé, sí. y no, no existe realmente no, no, no, un no, no. xeito organizado de hacer las cosas. Pero bueno, sí, mí, sí, todo se andará, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, Kiko. Bueno, pues una aperta a Manolo. Eh, Veña. Veña. Y... Eh, a ti eh, su si no, está por ahí, hoxe, No, no. no ello sinomoslo bueno. en pontevedra Ah bueno na, pues sí porque pero <risa> también iirego oh, a ver si podido 29 eh, o culturales cultural sí a ver si puedo achegar más hasta allí. Eh, eh, bueno pues pues nada pues un abrazo eh, igualmente eh, igualmente y que... eh, a ver si a ver si si Se si podo ir, que teño pensado ir pasar o Nadal por aí e temos un comida do amigo, un xantar de amigos, non unha cea, un jantar en calquera sitio por aí. Eso. Porque con Antonio, con todos os que, os que, en fin, os que máis ou menos, pues, temos unha xa unha, un arraigame sí, onde. exactamente. Pois moi ben. Pues muy bien. Bueno, pues una oferta. Sí, que veña la oferta. Es eh, buena bon, eh, bon es o que sé Hasta luego. Hasta luego, Kike. Se aprende las as cabazas o cas está. Están se aprender as teas, as cabazas o cas está. Me espíritu fulgor que ilumina dentro Silente voy a modillo, en esencia vaya aroma. Silente voy a modillo, en esencia vaya aroma.